Ебі Ваксман, мішкове життя Ніни Гіл, розділ 17, у якому Ніна вечеря з новим другом. «Одного разу, – сказала Ліс, жуючи шоколадний круасан, – мені довелося виштовхнути хлопця з таксі на ходу. Він відмовлявся приймати моє «ні» за відповідь, а водій таксі слухав радіо, а не мене. На свій захист скажу, що ми їхали не дуже швидко. Це було у Гринвіч Віллоч у п'ятницю об 11 вечора. Ми повзли, а не їхали. Хлопець навіть не забився». Він засмутився, спитала Ніна. Була субота у день близько шістнадцятої. Часто наставала мертва година для крамниці. Полі та Ніна сиділи на підлозі за стінкою, сортуючи книги та слухали історію ліс про побачення, на яких щось пішло не так. Він зателефонував наступного дня і запитав, чи хочу я знову сходити з ним на побачення. Тому, мабуть, не дуже. Ліз обернулася, визирнула в вікно крамниці, думаючи про свої 20 років і зовсім про них не шкодуючи. Ти погодилась? Ні. Я запитала, чи він не з'їхав з лузду і поклала слухалку, посміхнулася Ліз. Це було в коли ти телефонувала комусь і мала буквально піднімати слухобку, щоб поговорити. «Де вина?» – сказала Полі. «Егеш!» – погодилася Ліс. Тоді неможливо було збрехати, що випадково завершила дзвінок, як це можна чинити тепер. А тоді хіба що гучно «Поддарити слухавкою по телефоні, що давало певне задоволення. Можна було також вести тихе життя і не бідкатися потім, що зважився на невдале рішення. Подумала вона, але вирішила про це не згадувати. Не те, щоб представники покоління міленіалів і самі не знали, чого позбулися, просто втрати здавалися незначними порівняно з тими, що вони здобули натомість». Не знаючи про філософські роздуми своєї начальниці Полі Павла Плечем. Одного разу я опинилася в ліжку з хлопцем, який не міг вирішити, чи йти йому до католицької семінарії, чи як там це називається школа священників. Мені здається, я виголосила йому доволі переконливу чотиригодинну промову проти целібату. Але наступного дня він зателефонував і сказав, що молитиметься за мене. Оце так, через тебе хтось подався у священники, Полі кинула. Напевно, він подумав, що після мене кращої вже не буде. Тоді вирішив віддячити світові за те, що нагородив його неймовірною нічю зі мною. У її голосі не було тіні сарказму, жодної самоіронії. Ліс і Ніна вражно дивилися на неї, Полі не було соромно. Вона вела але цілком, можливо, уся ця хитра історія була вигадана для того, щоб затягнути мене в ліжко. А міг би просто попросити. Тоді я була у фазі завжди каже так. Полі не була надто самовпевнена, просто була однією з тих жінок, які порушували соціальні стереотипи про те, що жінка повинна бути невпевненою в собі. Ніна ніколи ще так сильно не заздрила їй. Я пам'ятаю один з останніх випадків під час цієї фази. Сказала Ніна: "Ти зламала великий палець на нозі" випробуючи себе на роллер-дербі. Так, виявилося, що коліщатка мені не друзі. А ще ти отруїлася, коли з'їла коника. Так, і скажу на захист коника те, що я на тих вихідних їла суші. І переспала з мімом. Так, сказала Полі, це було чудово. Без зойків, але чудово. Вона замислилася. Щойним він виліз із своєї Явної коробки, то неймовірно здивував мене. І знову Ліс та Ніна зосередили свої погляди на Ні, і тоді Ніна сказала. Слухайте, я так розумію, вся ця розмова учне нагадування про те, що краще залишатися самі. Я по-справжньому щаслива, люблю перебувати на самоті, а до того ж у мене з'явилася купа родичів, котрих треба якось вписати у своє життя. «Я повертаюся до того, щоб тихо проводити вечора вдома, їсти здорову їжу, ходити на фітнес і відмовитися від цукру». «От біда», – сказала Полі, зухвало витягнувши підборіддя. «Тому що я збиралася розповісти тобі про фантастичну вафельницю, про яку я дізналася, але тепер не розповім». Ліз, засміялась. «То краще розкажи мені», – повторила вона. «Я люблю вафлі». «А, міс Квін!» «Усі завмерли». Тоді Полі і Ніна підвелися. Містер Мефо заскочив її зненац й, орендодавець тепер стояв перед ними, закручуючи вуси. Так здавалося, готуючись зв'язати когось із них і покласти на рейки. Насправді він просто стояв і вічливо сміхався. Містер Мефо не був високим чоловіком і ніколи не намагався видавати себе за такого, але, очевидно, умів ставати невидимим. Ліз зібралася з думками та всміхнулася йому у відповідь. «О, дуже рада бачити вас, містер Мефо. Вибачте, що минулого разу ми розминулися. У мене була зустріч з агентами». Джоан Ролінс, яка хоче презентувати ту свою наступну книжку. Вона замовкла, а потім впевнено повела далі. Йдеться про нову партію серії книжок про Гаррі Поттера. Тому я гадаю, що це може бути корисно для бізнесу. Справді, містер Мефо не був книголюбом, але не був і дурним. Важко в це повірити, він на мить замов. Я прийшов сюди, щоб отримати оренну плату. Я помітив, що вона так і не надійшла на мій банківський рахунок. Але ж... Але я вам її переказала. Ще минулого тижня, після вашого візиту. Та невже. Так, впевнено сказала Ліс. Я домовилася з банком про переказ коштів. Вибачте, що виникла проблема. Я негайно з ними зв'яжуся. Містер Мефо широко усміхнувся і сказав. Не переймайтеся. Ви можете виписати мені чек тут і зараз. А я поверну переказ, якщо він так і надійде. Ліз винувато подивилася на нього. «Ох, перепрошую, у мене не лишилося чеків. Я замовила нову чекову книжку, але вона ще не прийшла. Вона витримала паузу. Я замовила таку, щоб на чеках було Hello Kitty. Можливо, через це замовлення затримується». Містер Мефо досі сміхався, хоч і було зрозуміло, що йому це давалося нелегко. «Ми можемо сходити разом у банк і попросити чек у касира. Наша політика – не використовувати банківські чеки. Хіба ви не читали про випадки шахрайств? Він розгубився». Це стосується надсилання грошей людям, яких ви не знаєте або з якими познайомилися онлайн, але не орендодавцю, у якого ви винаймаєте приміщення більше 10 років. Справді, ліз розхвалювалася. Краще бути обережним, ніж потім шкодувати. Береженого бог бережи, хіба ні? Вона розвернулася до полі і та з ентузіазмом закивала, а потім нахилилася до містера Мефо. «Моя тітка втратила купу грошей через те, що надіслали банківські чеки для внесення застави для принца Ефіопії, який стверджував, що знає її батька з коледжу». Переконливо сказала попі. «Сьогодні не можна нехтувати обачливістю. Якщо ви не можете довіряти принцу Ефіопії, то кому взагалі можна?» Вона усміхнулася орендодавцю. Містере Мефо, а що цікавого ви прочитали останнім часом?» Він мав особливу прихильність до Полі, яку одного разу бачив у рекламі прального порошку, де вона цілком одягнена помила автомобіль. Ця реклама справила нього велике враження. Та якось нічого не доводилося прочитати Полі. Містер Мефо знову повернувся до ліс, але вона зникла. Він зітхнув і знову поглянув на Полі. «Перекажи своїй начальниці, що в неї є тиждень, щоб заплатити за оренду, або я шукатиму нового орендаря. Мені набридло щомісяця» пандрувати за нею. Полі ласкаво йому усміхнулася, а Ніна поспівчувала. Ліс, яка знову сховалася за стійкою, подумала, що треба повісити на двері дзвінок. Того вечора Ніна з Лією, Лорен та Картером пішли в кіно на чужих. Команди з Вікторини періодично вирушали на такі екскурсії, і в цей час вони обіцяли собі не говорити про Вікторину. Але зазвичай свої обіцянки порушували. Знаєте, на роль ріплі майже взяли меріл Стріп, сказала Лорен, коли світло в залі погасло. А слина чужого це насправді лубрикант, додав Картер. А кадри, де чужі видираються по вітропроводом, були зняті з акторами, які влазили з кабелів униз вертикальною вентиляційною шахтою, а камери знімали їх. Знизу додала Лія. Стоп, сказала Ніна, я хочу насолодитися самим фільмом. Але за хвилинку вона додала. Погляньте тут, ви можете на підлозі побачити гарпунну рушницю, яку використовувала Ріппі в першому фільмі, коли перебувала всередині рятувальної капсули. У відповідь її закидали попкорном. Особливість перегляду класики на кшталт чужих у кінотеатрі Арт Клайд у Голлівуді полягає в тому, що абсолютно кожен кінофан бачить фільм багато-пребагато -багато разів. Коли Гікс промовив гру «Закінчено, друже», усі глядачі промовили це разом з ним. А коли Ньют сказав «Вони приходять уночі», вісім сотень людей додало «Переважно». Усім було дуже весело. Четверо друзів, коли вийшли з кінотеатру після сеансу, почувалися щасливими та сміялися. Проте, побачивши там Тома, який спілкувався зі своєю подругою Лією, Ніна запанікувала. Першим імпульсом було придумати, як найкраще звідси втекти. Потім її лобні долі відновили контроль, і Ніна усміхнулася та підійшла привітатися. Це хлопець, якого вона вже поцілувала та з яким спілкувалася. "Ти можеш це зробити, Ніно", сказала вона собі. Том помітив її щойнодівчий вийшла з дверей кінозала, і тепер, коли Ніна наближалася до нього, не міг відвести від неї погляду. Він заговорив першим. «Привіт, ти згадувала, що буде сеанс цього фільму, а він один з моїх найулюбленіших, тож сама розумієш». І мій теж», – відповіла вона, усміхнулася до Лізи, промовила. «Привіт, привіт, Ніно», – відповіла дівчина. «Ви з своєю командою часто тусуєтеся разом?» До них підійшли інші учасники оформ'їх дану – Ілія. Відповіла за усіх. «Щоразу, коли кожен з нас не може знайти собі цікавішої компанії», сказала вона, не розуміючи, що для Ніни Тома може створити напруження. «Ми одне для одного – остання надія». ж, якщо у 40 років усе ще будемо самотніми, то започаткуємо комуну», сказала Лорен. «І тягнутимемо жереб за право спати з Картером». «О, приємно чути», – здивовано здіняв брови Картер. «Ага, такому дістанеться короткий сірник, стане переможницею». Ніна всміхнулася, вибачилася і пішла до туалету, а коли повернулися на тому місці, де вони всіх покинули, стояв тільки Том. «Що трапилось?» – запитала дівчина. «Навала зомбі?» – Том усміхнувся із незавплачима. Раптом усі з'явилися плани, вони якось дивно узгодили їх. «Хах!» – виголосила Ніна. «Ти голодна?» – запитав їй Том. «Чи тобі треба йти додому читати?» Вона поглянула на нього і усміхнулася. «Я голодна. Крім того, я завжди можу почитати меню. «Чудово!» – сказав хлопець і пішов вперед до виходу. Вона погодилась, запитала ліс, ховаючись за картонним джабою хатом, який, на щастя, був досить великим, щоб сховати їх усіх, хоча Лорен і довелося присісти за його хвостом. Так, відповів Картер, розвертаючись до усіх, щоб дати їм 5. Ура! На щастя, Ніна тривога могла відпочити, бо вони зайшли до ресторану, де в меню були зазначені всі інгредієнти страв. Коли її ще почитати, то це... Велика підмога на першому побаченні. Тут сказано, мовила Ніна, що свіжа м'ята, яку додають до бургера з бараниною, вирощена негарному, але виготовленому ручну горшику на підвіконній уку. Справді, спитав Том, а фото вони не додали, Ніна похитала голови і відповіла. Навіть не додали смішного малюнка олівцем. Як прикро. Том поглянув на меню. Ну, тут написано, що екстракт граната, який використовують для заправки салатів, вичавила вручну середня донька фермера, який його вирощував. «Правда?» – спитала Ніна, ховаючи усмішку. «Що ж, якщо хтось із нас замовить стейк з картоплею фрі, молодий хлопчик на ім'я Гарольд сяде в автобус до найближчого городу і сам викопає картоплю». Ну, з дуже серйозним виразом, обличчя сказав Том, для Гарольда вже пізно виходити на двір самому, мабуть, краще замовимо щось інше. Це добре, що ти так піклуєшся про Гарольда, зауважила Ніна. Я візьму бургер. Листя салату та помідори були зібрані годину тому волонтером, тому сам розумієш. Том кивнув і згорнув меню. Шкода, що не всі ресторани пишуть так докладну історію. «Здраво. Ми самі непогано попрацювали над ним», – відповіла Ніна. Вона прислухалась до своєї психіки та з приємним подивом виявила, що не відчуває тривоги. Можливо, вона ще перебувала в полоні фільму і піднесений настрій після нього не вибітрився. «Напевно, Ріплі найулюбленіша моя героїня», – сказала дівчина. «Мені подобається те, що вона страшенно налякана і віддала усе на світі за те, щоб не бути там, але вона зосереджується і мобілізує свої сили». Це справжній героїзм. Егеш, погодився Том. Моя мама завжди казала, якщо ти не боїся, це мужність. Він надпив води. Зауваж, що вона зазвичай так казала, щоб змусити мене спробувати щось небезпечне. Хіба це не дивно для мами? Вона незвичайна, сказав він, але не пояснив. До них підійшла офіціантка і вони замовили страви. На мить між ними залягла тиша, а потім вони знову заговорили. «Я радий, що ми зустрілися». «Я теж», – відповіла Ніна. «Вибач за минулу зустріч». «Нічого страшного», – сказав Том, дивлячись на стіл. Ніна помітила маленький шам біля його ока, і її раптом захотілося до нього доторкнутися, А хлопець повів далі. «Не в усіх такий гнучкий графік, як у мене. Ніна це зацікавило». «Чому в тебе стільки вільного часу?» Том засміявся. Тому що я нічого не планую. Я досить багато працюю, а коли випадає вільний час, використовую його залежно від обставин. Я не люблю планувати. А я планувати люблю. Я це помітив. Від цього я почуваюся впевненіше. Краще. Краще в якому розумінні? Краще, ніж жити в хаосі. Краще, ніж коли все непередбачуване, відказала Ніна. Але хіба життя в такому разі не стає менш цікавим? Хіба це не означає, що ти не даєш простору несподіванкам? Якщо все сплановано, то нічого тебе не дивує. Том задумливо та із щирим зацікавленням розглядав її. Поки він чекав на відповідь, чомусь думав над тим, чи нафарбовані в неї губи та якого кольору стають її щоки, коли вони збуджуються, дивуючись, чому він не може припинити бачити, бажати опинитися в ліжку з цією жінкою, яку він ледве знав. Він не був підлітком, але вона змушувала його так почуватися. Ніна зітхнула. Несподіванки все ще зі мною трапляються. Ти можеш запланувати собі все, що завгодно, але в житті свої плани, так? Вона подивилася йому обличчя. Його риси ставали для неї звичними, а погляд був теплим і водночас зосереджений. Про що він думав? Приміром я нещодавно дізналася, що у мене був батько. Повідомила Ніна і уточнила. Ну, я, звісно, знала, що він мав десь бути але нещодавно дізналася, що він помер. Це не зовсім правильно прозвучало, але вона вважала, що краще пояснити не зможе, тому не намагалася сказати більше. Інколи навіть найкращі думки виливаються кострубаті речення, і нічого з цим не вдієш. Том відпив ще один ковток води. А ти думала, що ти народилася завдяки непорочному зачеттю? Ніна скорчила їй уміну і відповіла. Так, моя мама сказала, що я вийшла, в неї злона вже повністю сформована. Том поглянув на неї, розтягнувши рота в щирій усмішці. Він чекав і Ніна продовжила. Ні, я просто ніколи не знала про нього. Я запитувала, звичайно, коли була маленька, але мама лише зводила плечима і казала, що не знає його. Твоя мама любить тусуватися? Здається, так. А ще вона брехуха. Ніна почекала, допоки ефіціант налє їм вина і підняла келих. За несподіванки. Бажано приємні. Так, сказав Том, легка стукаючи келихом об Ніним, І за експерименти з чимось новим Запала мовчанка, потому Ніна сказала. «Але ти, бодай, щось плануєш. Вікторину, приміром». Тому сміхнувся. «Але це не робота на повний день. Я здебільшого роблю це, тому що Лізі потрібна людина, яка знається на спорт». «Я так і знала», – радісно вигукнула Ніна. «Ти фітнесний качок. Але ж ні, я диванний футболіст хорошою пам'яттю». Він скинув до гори брову і додав. «Ти розповідатимеш далі про історію з батіком, чи тобі хочеться поговорити про що інше?» Це важливо для тебе, так? Здається, що так, сказала Ніна. Досі не знаю, що мені думати про це все. Я не людина більше, але ж його вже немає з нами, щоб я могла краще з ним познайомитися. А брати та сестри? Ніна кивнула. Їх багато. А ще племінниці та племінники, навіть внучаті племінниці та племінники. Як таке може бути, здивувався Том. І Ніна все йому розповіла, Арчі та Пітер мали рацію коли запевняли їй, що з часом усе стане зрозуміліше. Том усміхнувся. Ну, у тебе принаймні є один хороший брат та один чудовий племінник. Не всім так щастить. Їм принесли їжу, і Ніна вела далі бесіду, жуючий чизбургер. А в тебе велика сім'я? Не така велика, як твоя. У мене є брат і сестра. Старший чи молодший? Старший брат і молодша сестра. Мій брат скоро дружується. То ти будеш дружкою нареченого? Ніна лукаво подивилася, спід війна нього схилила голову. У тебе буде красива сукня? Ага, сказав Том. Якщо вони знайдуть мені таку, у яку я влізу, моя статура трохи не така, як у більшості дівчат. Він надиво, міло скопіював її, поглянувши на неї з підвій. Так, я помітила, вбила Ніна й почервоніла. З Томом вона не відчувала тривоги, що було і несподівано, і приємно, але водночас вона нервувала. Щось витало в повітрі між ними, якесь невимовне очікування більшого. За висловленими голос фразами ховалися геть інші безсловесні, але виразні. Між ними виникло тихе очікування продовження. Вони разом вели ще одну мовчанку, але зрозумілу бесіду. «Мені попросити рахунок?» – тихо запитав Том. «Так, мені вже пора додому». Хочеш встигнути прочитати один розділ перед сном? Усміхнувся він. Можливо, пивла Ніна. З'ясувалося, що кожен з них замовляє таксі, щоб дістатися до кінотеатру. Тому вони разом попрямували в бік Ларчмонду. Том глибоко зітхнув і спитав. То твій завантажений графік не залишає тобі часу для побачень? Ніна так само глибоко зітхнула. Не зовсім, вона замовкла. Але я почуваюся щасливою без пари. Це правда, у мене багато друзів. Том завершив речення за неї і Ніна кинула «У мене теж, і ти ніколи не хотіла ще чогось?» Ніна якусь мить мовчала, поки вони переходили бульвар Санта-Моніки. «Я не проти стосунків, я просто їх не шукаю. Розумієш, про що я?» Звісно, легко відповідом, а потім сказав голосом Грети Гарбо. «Я хочу бути самотньою». Знаєш, вона ніколи цього не говорила. Вона казала, що хотіла б, що її залишили на самоті, а це зовсім інше. Ніна похитала головою. «Я це розумію, тому що я також хочу, щоб мене залишили у спокої». Вона зеркнула на нього. «Але я хочу, щоб більшість людей дали мені спокій, а не всі. Я люблю тихе життя». Він пирхнув. «А ти не думала переїхати до Лос-Анджелеса? Усе-таки це не монастир трапіністів». На підтвердження його слів пролунав хор автомобільних гудків. «Це я помітила», – відповіла вона. «Але тут я виросла, то шум машин для мене як шум океану. Вони пройшли дорогу до бульвару Мелроуз. «А ти? Ти часто ходиш на побачення?» Він крутнув головою і відповів. «Я зустрічався з дівчиною, ми розійшлися декілька місяців тому. Справді? Чому це змусило мене насупитись?» «Кілька місяців тому? Це аж ніяк не давно». «Ага, усе закінчилося дуже погано, тому нині я радий, що сам». Його голос звучав безтурботно, але Ніна подумала, що, можливо, Том досі не говтася після розриву. «Ви не залишилися друзями?» Ні. Похитав він головою, а потім помовчав якусь мить, зосередившись на дорозі. Мій брат говорить, що я закохуюся складних жінок. Каже, що я люблю випробування. А ти не згоден? Він сунув брови. Я не думаю, що свідомо це роблю. В цілому я, мабуть, доволі нудний суб'єкт. Але не для мене, принаймні поки що. Ніна раділа, що, кажучи це, не дивилася на нього, бо відчувала, як знову червоніє. Її щоки ще ті зрадники. «Дякую. Можливо, нудний не те слово. Я спокійний. Приймаю речі такими, як вони є. Розумієш, про що я?» «Здається, так», – сказала Ніна, сміючись. «Я не така, але чула, що такі люди є». Вони як єдинороги. Я впевнений, що нас більше. Він обійшов НАТО в підлітків і опинився ближче до Ніни. Їхні рукава торкнулися, але вони не відсторонилися одне від одного. Можливо, саме тому мене приваблюють люди, у яких є якась іскра, розумієш? Подеколи коли в особистих стосунках це завершується не зовсім добре, але зате в мене є чудові друзі. Ліза, наприклад. Ми товаришуємо із старшої школи, і вона найяскравіша зірка в нашій команді. Цікава, не така як усі. Вона здається дуже симпатичною. Том засміявся. Ну, не знаю, чи симпатична саме те слово, але вона така, яка є, і мені це подобається». Якийсь час вони йшли мовчки, але тоді, коли Том намірився взяти Ніну за руку, вона раптом зупинилася і сказала. «Ми прийшли». Підвівши очі, він побачив її філігель. «Справді?» – сказав хлопець. «А ти знаєш того кота?» Філ сидів на воротах, спостерігаючи за ними. Ніна кивнула. «Знаю. Він мій. Як його звуть? Він засуджує мене». Його звуть Філ, і насправді сказала Ніна, він засуджує мене. Вона подивилася на Тома. Я дуже рада, що ми зустрілися, і ще рада, що ми не відіслали Гарольда за картоплею. І я радий, сказав Том і підійшов ближче до неї. Вона подивилася на нього, тоді підійшла ще ближче, притягнула його до себе за куртку і поцілувала. За якусь мить вони розщепили вуста, і Ніна вже хотіла запросити його до себе, але Том сказав: "Ну, то на добраніч, Ніно. Може, якось побачимось". Він нахилився і ще раз її поцілував, потім, не відриваючи вуст, усміхнувся, а тоді ще розвернувся, щоб піти. "Я напишу тобі, гаразд?" "Добре", відповіла вона, та, сунувши брови, подивилася йому слід. Трястя, подумала Ніна. Що тепер не так? Коли вона зайшла додому, їй надійшло повідомлення. «Я хотів зайти», – написав він, дуже, – «дуже-дуже сильно. Але ти збиралася переміряти образ грати Гарбо, тому я вирішив не випробувати себе на міцність. Тим паче, як сказала інша акторка, завтра буде новий день». Вона усміхнулася, узяла на руки трохи здивованого Філа і обняла його. «Обережно з гусами, панночко», – сказав кіт. «Хіба ти не помітила? Скільки зусиль я докладаю, що вони були такі неперевершені».